الحمد لله من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل ما يرد الله بخير من فقه في الدين وعلى آله وصحبه الذين تعلموا العلم في كبر سنهم حرصا لطلبه ونيلا لفضله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam episod yang ketiga. Kita masih lagi dalam syarah kitab Hilyah Talibul Ilm yang mana kita membincangkan tentang adab-adab ataupun akhlak ataupun perhiasan seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu Allah ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi uh, dalam sesi yang seterusnya yang mana kitab ini matanya akan dibacakan oleh Al-Fadil Sheikh Aiman. Fa litafadhal masykoora. Sudah waktunya pak sesungguhnya. Beliau berbicara tentang NCD, baik WAN, kemudian juga berbicara tentang peluruan wujud sains tidak ada sama sekali. ada orang yang berkhianat. Antar sifat-sifat kuali belilmu ataupun penuntut ilmu yang wajib kita perlu pelajari yang wajib perlu seorang penentu ilmu tu belajar dan ada pada diri dia sebelum dia menentu ilmu ialah dia mempelajari tentang kejujuran uh, kejujuran ni adalah something yang, uh, yang yang yang sangat diperlukan especially di zaman ini bila mana kita tengok musibah-musibah yang berlaku pada hari ini di serata dunia daripada masalah keluarga masalah persahabatan dalam masalah pelajaran dalam masalah dunia ni sekalipun semuanya berpunca kerana kehilangan kejujuran bila mana manusia sudah biasa untuk nak berbohong bila mana kita mudah mempercayai tentang berita-berita yang uh, yang tidak benar maka ini semua asal daripada hilangnya sifat jujur daripada seorang talibul ilm yang mana sifat jujur ni something yang baik ke semua ni Nabi SAW dah sebut dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Nabi bagitau innal inas-sidqa yahdi ila al Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan ataupun pahala. Wa innal birra yahdi ila al Dan sesungguhnya al kebajikan itu kebaikan itu membawa kita ke syurga. Wa innar rajula la yak la yasduq aw yataharras sidqa dan seorang lelaki itu, seseorang itu akan sentiasa mencari-cari tentang kebenaran, kejujuran sehinggalah yuqtabu hatta yuqtabain dar Allah sampailah dia akan ditulis, dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq sebagai seorang yang jujur. Dan sebaliknya, wahin nalicadib sesungguhnya berdusta itu pula Nabi Sallam bagi tahu yahdi ilal fujur dia membawa kita kepada maksiat. Lembah yang keji. Wainna Fujur Yahdi Ila Naf dan sesungguhnya Fujur itu membawa kita ke arah api neraka. Bila mana kita berdusta, perbuatan kita itu hanya akan membawa kita ke lembah api neraka walayyadulbilah. Wainna Rajul, layak khabit dan seseorang itu akan biasa berdusta, wayahtahr alkhabit dan akan biasa mencari-cari tentang bagaimana dia nak berdusta. Sampailah dia akan ditulis Dicatat di sisi Allah Sebagai seorang yang kathabah, Sebagai seorang yang pendusta Adakah kita mahu Dicatat di sisi Allah Sebagai seorang yang pendusta Dan kita kena tahu bahawa Orang-orang yang jujur Allah sebut dalam Quran dalam banyak ayat dia Dan Allah telah menegah Dalam, dalam ratusan ayat Dalam Al-Quran yang Allah menegah Kita daripada kita berdusta Bahkan Allah sebut Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin wa hayul orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur Allah Allah sifatkan antara sifat-sifat orang yang beriman ialah mereka perlu sentiasa jujur yang mana kejujuran itu terselah dalam tiga aspek kehidupan kita yang pertamanya kejujuran dari sudut pertuturan bila mana kita bercakap bila mana kita berjanji bila mana kita ber apa-apa sekali pun kita berkata benar. Dan yang kedua, dari segi amalan kita jujur, iaitu dari sudut kejujuran kita mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya tunjukkan kepada kita. Bagaimana kita bersyahadah hari ini, kita kata asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kita bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah, tetapi bila mana kita menjadikan orang lain Sebagai kita punya kuduah. Sebagai satu kita punya teladan selain daripada Nabi SAW. Kita mengikuti ajaran-ajaran yang tidak digariskan dan ditunjukkan oleh baginda Alaihi Wasallam. Jika demikian, maka bukanlah kita terdiri daripada kalangan orang-orang yang jujur. Begitu juga dari sudut hati kita. Dari sudut hati kita, kita juga perlu sentiasa jujur. Janganlah kita menjadi seperti orang munafik Yang mana hati mereka kata lain dan lisan mereka perbuatan mereka berkata yang lain dan ini something yang perlu kita hayati sebab Allah Azza wa Jalla dah menjanjikan bagi orang-orang yang sentiasa jujur dengan diri dia Allah sebut waman yuta'illah warasul faulaika ma'allane an'ama Allahu an alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada'i wasalihin Ya Allah beritahu orang-orang yang akan jujur, Allah orang yang jujur yang sentiasa berlaku benar, berkata benar, siddiq ni mereka akan bersama dengan para ahliyah, para syuhada, para salihin. Dan ini adalah sebaik-baik dan sebesar-besarnya ganjaran yang mana yang yang yang perlu kita kejar. Dan bagi orang yang mukmin juga walaupun di dalam keadaan yang bergurau, sekalipun orang, orang yang beriman dan orang yang mengharapkan ganjaran daripada Allah Azza wajalla dia tidak akan berdusta dan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis oleh Abi Dawud nabi beritahu ana zaimun bi baitil fi rabdil jannah liman tarakal miraa'a wa in nabi kata aku menjamin rumah seseorang itu di satu tingkat terbawah di syurga yang mereka sanggup meninggalkan perdebatan walaupun mereka dalam keadaan yang merasakan diri mereka benar Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al kadib wa in kana mazha Nabi kata dan aku jamin seorang itu mendapat rumah di tingkat tengah di syurga bagi mereka yang sanggup meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bergurau yang mana kita hari ini kebanyakan kita bergurau tidak akan berdusta orang yang buat prank orang yang banyak sampaikan berita-berita untuk nak menakutkan sahabat-sahabat dia mesmo tergolong dalam orang yang dia bergurau tetapi dia berdusta dan nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jaminan mereka yang sanggup tinggalkan benda-benda ni sanggup tinggalkan yang uh, pendustaan walaupun dalam keadaan dia bergurau nabi kata dia akan mendapat syurga di tengah syurga dia akan mendapatkan rumah di tengah syurga siapa yang tak mau untuk mendapatkan syurga Allah azza wa jalla dan Nabi SAW sebut lagi dalam potongan yang ketiga wabibaitin fi a'la aljannah dan akan mendapat orang itu akan mendapat rumah di tempat yang tinggi tertinggi di syurga bagi mereka yang akhlaknya mulia dia sentiasa membaiki akhlaknya sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak kaitkan dua perkara yang sebelum dia iaitu orang yang sanggup meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan yang begurau dan sebelumnya orang yang sanggup meninggalkan perdebatan walaupun dirasakan diri benar, mereka ini ada kaitan dengan akhlak yang mulia dan mereka yang mampu untuk nak mencapai darjat ini orang tak akan mampu untuk nak mencapai darjat husnir khuluq akhlak yang tertinggi akhlak yang termulia ini, melainkan setelah dua-dua aspek sebelum ini dibaiki, tak akan orang itu dikatakan sebagai akhlak yang mulia dalam agama jika dia masih lagi berdusta, masih lagi di dalam keadaan yang selalu menipu dalam pertuturan dia, dalam perbuatan dia ataupun dari sudut hati dia. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam segmen yang seterusnya. Assalamualaikum, kembali lagi kita dalam segmen yang kedua daripada episod ketiga dalam syarah iliyatul talibul'in dan insyaAllah kita akan teruskan lagi dengan bacaan matan yang seterusnya silakan berbohong ni, berdusta ni kita pun tahu dia adalah sikap yang keji yang antara seburuk-buruk akhlak yang ada pada seorang bila mana dia biasa berdusta dalam kehidupannya dan berkata benar berlaku jujur adalah fardu ain bagi setiap orang beriman orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul maka menjadi kewajipan bagi diri dia untuk nak berlaku jujur ini bukan fardu kifayah. yang kita kata kawan kita jujur kita tak payah jujur lah macam mana kalau orang tu salat jenazah ke fardu kifayah. kalau ada orang lain yang yang membangunkan dia maka gugurlah kewajipan daripada sebahagian pihak yang lain tetapi dalam bak kejujuran ini adalah merupakan fardu ain yang wajib untuk kita sebagai talibul'in mesti memperhiaskan diri kita dan macam mana yang telah kita sebut dalam hadis tadi bahawa kejujuran ini semuanya baik semuanya benar dan Nabi SAW tak izinkan kita untuk nak berdusta iaitu Al-Kadib ni bermaksud kita melakukan sesuatu Ataupun kita me, me, bercakap sesuatu yang di luar kebenaran ataupun di luar realiti itu kadib sama ada dengan niat yang baik ataupun niat yang tak baik tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Alqab Uq, bin Uqbah bin Abi Mu'ayyad begitu juga dalam hadis Asma riwayat Tilmi Nabi bagi tahu bahawa tidak umum kalau itu begitu kami tak pernah mendengar Nabi Salallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan kepada seorang itu untuk berdusta melainkan dalam tiga hal, tiga situasi saja yang yang Nabi benarkan. itu pun dengan maksud yang tertentu. Yang pertamanya ialah bila mana al-harb dalam situasi perang sebab al-harb buku ah, sebab peperangan itu memang tipu helah. So kalau kita nak sedikit melakukan tipu daya dalam peperangan Memang itu yang dituntut dalam peperangan Macam mana yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu SAW Al-Qaqa bin Amr Yang mana masa dia berperang tu Dia akan bahagikan Walaupun tentera Islam tak ramai Tapi dia akan bahagi bahagikan tentera Islam tu Dipecahkan kumpulan yang banyak Dan kemudian dia akan buatkan seolah-olah Musuh menyangkakan bahawa sebenarnya tentera Islam ni ramai Nampak macam Yang ni nampak macam Ada bendera Ada berapa orang Daripada tempat yang tinggi Walaupun mereka mungkin Hanya berapa puluh Berapa ratus orang kat situ Tapi nampak Dan psikologi battle tu Nampak macam Islam Tentera Islam Maksud ada banyak Ha? Okey Dari minit. mana? Oh, okey <tuh> Start <tuh> Dia kena start balik Okey. Baik, sebagaimana Al-Qa'qa bin Amr, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dalam battle, seorang panglima perang yang hebat yang mana dia membahagikan tentera dia kepada banyak kumpulan. Dan setiap kumpulan tu mungkin tak lah tetapi dia, bila dia dibahagikan dan dipecah-pecahkan dalam battlefield, musuh nampak macam diorang ni ramai sedangkan hakikatnya mungkin tak ramai tetapi peperangan ini sifatnya adalah khuda adalah tipu daya yang mana memang perlu untuk nak kita bertipu daya dengan musuh untuk nak memerangi peperangan maka di situ Islam membenarkan dalam situasi yang pertama dan yang kedua yang disebutkan dalam hadis tersebut yang dibenarkan juga ialah ketika mana seseorang itu islah zat bain iaitu bila mana seseorang itu cuba untuk nak membaiki hubungan di antara saudara seagama dengan dia kawan kita bergaduh Mungkin uh, kawan kita, mungkin Aiman dia pada uh, Syekh Ahmad Dia kata Syekh Ahmad ni sebenarnya dia dia busuk asal tu aku tak nak kawan dengan dia Tapi tak adalah kita cakap dengan Syekh Ahmad tu bawa apa yang Aiman cakap macam tu Tapi kita boleh sebut Aiman cakap sebenarnya eh, Ahmad ni wangi Ataupun kita cakap perkataan-perkataan yang boleh menyejukkan antara kedua-dua pihak Dan ini antara situasi yang dibenarkan juga dan situasi yang ketiga ialah bila mana seorang suami dan seorang isteri itu cuba untuk nak me meredakan kedua pasangannya. Tapi jangan difahami bahawa Islam membenarkan tipu, tipu tipu antara suami dan isteri ini satu kefahaman yang salah. Tetapi yang dimaksudkan kat situ ialah dari sudut untuk nak menjaga saja perasaan. Sebagai contoh, mungkin isteri ni bukan orang yang paling cantik di dunia. Tetapi suami dia datang Dia kata kat isteri dia Kamu adalah wanita yang paling cantik sekali Abang pernah jumpa Mungkin hakikatnya bukan macam tu Tetapi bila dia cakap itu, Isteri dia akan berbunga Dia akan lebih gembira Maka itulah yang dimaksudkan adalah hadis, Bukan membuatkan seorang Jadi biasa untuk nak tipu Sampaikan setiap kali Abang balik daripada mana Padahal lepak kawan-kawan dia Kemudian diingatkan hadis membenarkan ditipu Dia kata tak abang baru balik daripada masjid Padahal dia baru balik daripada lepak gawang-gawang -gawang dia dikit-ekopi maka jangan salah faham daripada maksud hadis ini dan uh, kalau kita nak tengok Nabi SAW puji jenasi sahabat sebab apa? dalam hadis Nabi SAW sebut yang diwakilkan bukhari Muslim khairul qurun qarni thumma ladhina yalunahum thumma ladhina yalunahum sebaik-baik qurun ialah qurun aku kemudian mereka yang datang selepas daripada mereka kemudian mereka yang datang selepas daripada mereka Nabi puji qurun sahabat sebab apa? Sebab kurun sahabat antara sebab utamanya ialah para sahabat radhiyallahu anhum tak pernah menipu dan tak pernah tahu apa itu berdusta sebagaimana yang disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu an kunna la na'rif mal kadhib kami ni langsung tak tahu maksud menipu ni apa kami tak pernah berdusta kalau kami mendengar <tuh> ya yeah. cuba eso <laughs> Terima <laughs> kasih said Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita <coughs> tips oh start the oh. okay <coughs> <coughs> dah bagi izin awak macam ada jadual tak sekarang pak <coughs> subuh baru banyak fans hari tadi satu aja tapi ada I just satu je mungkin ada dekat CCTV daripada belakang ke dari depan bakar kanik tengah start bacalah. Hmm. Uh, ayat berapa dah? Bis ke-4 dikira daripada Alif Lamim atau Al-Fatihah. Mengusra wabasyiril ladzi ka wa'il Ayat mana? Mubashir al-Azul Kuliman Inna Allah la istahi Lepas inna Allah la istahi Mungkin akan lama lagi Ya, tak boleh lah. Bercakap dulu gapo. Sebentar tunggu. <laughs> Di mic pun tak ada suara. kita ni tak tahu ke dalam sesi Oh, okey. Sabaran tu. Okey, pergi Selalu okey eh. So, ingat tak semua?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 So probably yang anda tengok Mungkin antara hafal Tetap, tak nampak Tapi biasa ikut mulut baca laju sedap Lepas tu bila slow Dia jadi stuck Sebab mulut kita tak biasa Baca Apa, pelahan macam tu Kan, sebab kalau kita Baca hafalan, kalau kita tak nampak Dia akan buatkan kita cepat lupa. Dia nanti nanti sampai satu tahap menjadi bincang kita lalu kat kedai. Tiba-tiba kedai tu pasal mengaji. Tapi kita rasa macam kita dia macam boleh baca sikit tapi kita tak ingat kat mana. Dan kita tak boleh lah sambung. Tapi macam macam ha, itu sebab sebenarnya hafalan itu tak cukup kuat. Kita biasa ikut baca mulut macam boleh baca lagi. Tapi kalau Quran terstop kita pun macam blur dekat dekat belah mana. So Hafalan tu Ana tahu so Maksudnya Antara hafal Mesti dengan um, Biasakan guna, Baca guna mulut Betul tak So selalu hafal macam mana? Anak rasa Cara antara Biasanya lebih banyak Tak tengok hafalan starting jangan mulah. Hafalan starting macam tu apa. Terus jadi menyanyi banyak. Terai rasa dah dah ingat. Ingatlah. Itu itu yang membuat hafalan tu tak kuat. Sebab kita hafal tapi Kita rasa macam ingat Lepas tu kita tak ingat Esok dah tak ingat kita ulang balik Bulan depan lupa balik ulang balik Tahun depan lupa balik ulang balik Seumur hidup akan minum Sebab Cara masa mula-mula hafal tu Cara yang salah Yang uh, Kalau kita nak hafal biar nampak Exactly Muka surat tu macam mana ayat tu ada kat situ Kita start Ni tu kita kita tahu baris dia. Kalau katakan muka surat 555. Katakan ayat starting antara wa iza ta'ala wa yastaghfir rasulullah wa usau. Kita tahu oh ni baris pertama stok. Jadi ni difokus tu tak pun sudah yeah. sekali tak kenal. Sistem ni dipilih fake macam sistem dulu. Haustaf dia. Kita bincang dekat sana sebab di negeri dia secara sekala budilah contoh kalau saya ni boleh sapu tapi tak ada dia suara dia kena kuat sikitlah sebab so, dia satu lagi besar. Oh. Oh, ya, ya. oh. Bisa bisa sebab ni eh. Macam ni setup kat sini. Kita buat nanti start jerit-jerit dalam kendur lah. Cakap macam biasa Boleh. Biasa punya. Ha, speaker tak lah. So. Festanya dekat building ni. Ha? Sebelum ni tak tak pernah jadi. Hujan ni kita Boleh. Dapat je. Kita setkan dua tadi ustaz. Anas. Okay kami tak tahu system ni. ambil seluar tu lah. Oh ya betul. Suruh Okey. Okey. Saya tak dengar tu pun betul dekat Okey tak panas ke atau iPhone tadi kan. Ya. miesi duduk. Oh. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Sarah Iman nak baca. Jadik. nabi puji kurun sahabat radhiyallahu anhum disebabkan mereka ini tidak tahu ataupun <coughs> tak pernah berdusta sama ada berdusta seharian dalam percakapan seharian ataupun berdusta dalam agama Allah sebab itulah Anas radhiyallahu anhu bagi tahu dia kata kunna la na'rif na kami tak tahu apa maksud berdusta itu sebab kami tak pernah berbohong kita bila mana Anas bagi tahu sahabat para sahabat radhiyallahu anhum saling mendengar hadis antara satu sama yang lain tak semua hadis yang mereka dengar direct daripada nabi SAW ada hadis yang mana Anas bagi tahu sahabat dengar daripada sahabat yang mendengar hadis tersebut daripada nabi SAW tetapi Anas bagi tahu kami tidak pernah berdusta dan kami tidak tahu apa maksud itu dusta sebab itulah dalam ilmu hadis uh, golongan sahabat radhiyallahu anhum generasi mereka ini disifatkan sebagai dengan sifat udul ataupun uh, yang kredibiliti mereka ini terpercaya dan boleh diterima hadis mereka tak seperti mana generasi yang seterusnya dan apatah lagi pada generasi yang kita yang mana kita dah mula mengambil ringan mengambil remeh tentang isu ini sampaikan kita mudah untuk nak berdusta dan wal iazubillah ramai daripada kita juga yang sampai tidak berhati-hati daripada mereka rasakan benda ini tersilap uh, sampai ke tahap mereka ini mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalau kita tengok Imam Syafi'i rahimahullah sendiri Imam Syafi'i dia merasakan bahawa Berdusta ni something yang sangat Mencemarkan maruah. something Satu aib yang besar Yang mana Imam Syafi'i rahimahullah Ada apa-apa sahaja perkara Yang boleh mencalarkan dia punya marwah dia Dia akan takkan buat Sampaikan dia tahu. Kalaulah aku mengetahui bahawa minum air sejuk itu boleh me, me, merosakkan marwah, ataupun mencalakkan marwah dia, dia tak akan minum air sejuk. Dia punya sangat nak menjaga. Apatah lagi, benda yang sekecil macam tu pun, dia jaga apatah lagi dengan berdusta yang mana merupakan satu aib yang besar. Sebab itulah Yahya Ibn Ma'in, seorang ahli hadis yang besar dia tahu. Walaupun dia, dia, dia, dia disebutkan ada sikit masalah dengan Imam Shafi'i, tetapi Yahya bin Ma'in bagi tahu kalaulah berdusta itu harus sekali pun dibenarkan oleh agama sekali pun nescaya Imam Syafi'i rahimahullah tidak akan berdusta disebabkan dusta itu mencemarkan marwah dan benda tersebut akan menghalang al-Imam Syafi'i daripada dia berdusta walaupun berdusta itu harus dalam agama InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam segmen yang seterusnya kembali selepas ini Sekarang yang ketiga, okey. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam segmen yang ketiga dan insya-Allah kita akan teruskan bacaan matan yang seterusnya. Imam Al-Auza'i rahimahullah yang hijrah, berkata, engkau mempelajari ilmu. Prof. Ibnu Al-Jarrah rahimahullah yang wafat pada tahun 197 Hijrah berkata sifat ini tidak akan boleh dijunjung tinggi kecuali oleh seseorang yang jujur maka belajarlah kejujuran semoga Allah melimpahkan rahmat Sebelum engkau memperjari ilmu Kejuran adalah menyampaikan perkataan sesuai dengan kenyataan dan keyakinan Jadi kejuran itu hanya berasal dari satu jalan Sedangkan kebohongan memiliki banyak jenis Banyak warna, banyak jalan dan banyak jurang Semua itu dikumpulkan menjadi tiga bahagian. Yang pertama, kebohongan seorang pengampu iaitu Yang menyalahi kenyataan dan keyakinan Seperti orang yang berlebihan dalam memuji seseorang Yang sudah dikenal dikasih dan tak dibidak adulir nanti padinya sebagai iktikad pemahaman. Kedua, kebohongan seorang munafik iaitu yang menyalahi keyakinan namun sesuai dengan pernyataan seperti seorang munafik yang mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah dan hidayah. Kebohongan orang jahil iaitu dengan melakukan sesuatu yang menyalahi pernyataan dan sesuai dengan keyakinan seperti orang dan seperti orang yang yakin terhadap kesolehan seorang sufi yang ahli bidah da dan ludir nanti sebagai wani. Dalam matan ini, Syekh cuba nak menekankan tentang aspek jenis-jenis bohong yang yang ada. Dan kita semua sedia maklum bahawa maksiat dosa ini banyak jalan dia. Berbanding jalan yang lurus itu, Allah sifatkan sebagai satu jalan yang lurus satu. Sebab itu dalam Quran, bila mana Allah sebut, Umpamanya, وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ mustaqiman فَاتَّبِعُوا wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili yaman Allah bila sebut tentang jalan Allah Allah sebutkan dengan perkataan singular satu perkataan sabil satu jalan sahaja sirati satu jalan sahaja dan Allah kata ikutlah jalan tersebut wala tattabi'us subul dan janganlah kalian mengikuti subul iaitu jama' kepada sabil jalan-jalan yang banyak ni sebab jalan-jalan yang menuju ke arah maksiat dan dosa ini Pelbagai ada banyak banyak banyak. Sebab itulah Allah sebut lagi misalnya Allah waliul ladina amanu yurijhum mina zulumati ilan nur. Allah sebutkan perkataan zulumat kegelapan ini Allah gunakan dengan bentuk uslu banyak jama. Disebabkan kegelapan ini banyak dosa ni banyak. Tetapi cahaya Allah jalan Allah itu hanyalah satu. Sebab itulah Allah gunakan menggunakan perkataan yang single. Dan kalau kita nak tahu juga Berbohong ini adalah sebahagian daripada maksiat-maksiat banyak yang Allah sebut dalam uh, yang, yang mana yang yang yang disebutkan boleh membawa kita ke arah api neraka. Dan dalam ini juga Syekh Bakar menyebutkan beberapa jenis pembohongan. Yang mana yang pertamanya iaitu bohong yang disebabkan oleh uh, bohong yang berlaku disebabkan apa yang pertama tadi pengampu iaitu orang dia jenis yang mengampu kalau kita tahu orang yang mengampu ni biasanya dia akan bercakap dengan satu percakapan yang tak betul sebabkan dia nak mengambil hati orang yang diampu. Sebagai contoh bila mana dia nak dia nak puji seseorang tu, dia mungkin dia nak dapatkan projek ke, dia mungkin ada apa-apa kepentingan. Orang di hadapan dia tu mungkin bukan orang yang baik, tetapi dia akan puji, dia akan kata bahawa dia ni orang yang baik, dia ni sekian, dia ni sekian, dia ni sekian. Begitu juga kita. Jangan kita puji seseorang yang mana dia tidak berhak untuk dipuji Macam sebagai contoh Bila mana kita bawa sahabat kita Kita mungkin bawa anak kita untuk bertemu dengan mana-mana tokoh ilmuan Untuk nak minta dia dengan Nak minta dia untuk nak bagi surat recommendation Kemungkinan anak dia bukan anak yang baik Dan mungkin juga anak dia bukan anak yang rajin tetapi bila mana dia bercakap pada orang, mungkin mana-mana orang tu dan dia minta supaya orang tu buat satu pesaksian yang mengatakan bahawa anak dia ni memang baik, anak dia memang rajin. Dan sepatutnya menjadi tanggungjawab orang yang mengeluarkan surat rekomendasi tersebut untuk nak memastikan hal tersebut. Disebabkan kerana kalau dia salah memberi pesaksian Seolah-olah dia telah memberi persaksian yang palsu dan dusta, dan ini merupakan satu dosa yang besar. Yang mana dalam hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebut: Allahunabi'ukum bi akbaril kabair, Allahunabi'ukum bi akbaril kabair, Allahunabi'ukum bi akbaril kabair. Nabi sebut tidak tiga kali. Tidakkah kalian mau aku bagi tahu kamu tentang dosa yang paling besar? Nabi sebut tiga kali. Bila Nabi dah sebut tiga kali ni Maksud dia Dia ada something yang very important Dan sangat besar dosa dia Kemudian uh -huh. Nabi sebut Al wa Nabi sebut tentang uh, dosa mempersekutukan Allah Dan dosa menderhakai kedua ibu bapa Dan kemudian Nabi sebut Dan Nabi membetulkan kedudukannya Nabi masa tu tengah duduk Nabi betulkan Kemudian Nabi SAW sebut Alawa qawlus zur Wasyahadatu zur Alawa qawlus zur wasyahadatuz zu yang mana nabi dok keep ulang-ulang-ulang sampaikan sahabat bagi tahu laitahu sakat kalau lah nabi diam sebab para sahabat dah berasa bimbang dah berasa takut dengan apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam ancam iaitu nabi bagi tahu iaitu kata-kata yang nista kata-kata yang dusta ni dan penyaksian yang dusta nabi nabi sebut bahawa orang-orang dosa-dosa kita memberi persaksian yang palsu ini nabi sebut Bersamaan ataupun seiring dengan hadis-hadis yang tadi Tentang menerahkan ibu bapa dan mempersekutukan Allah Maka benda ni something yang besar Sebab itu Kalaulah ada orang datang minta surat recommendation pada seseorang Dan orang tu mungkin dia rasa berat nak bagi Mungkin dia agak cerewit sikit Mungkin dia tanya itu dan ini Kita jangan pula marah kat dia sebab dia tengah nak menulis satu Sesuatu-satu surat Yang akan menjadi persaksian Di hadapan Allah Azza wa Dan kita kena kesian kat dia Janganlah kita push dia Kita kita paksa dia Kemudian oh, kau kita kan kawan lama Takkanlah tak boleh bagi Takkanlah kau tak kenal aku siapa Kita nak paksa dia juga bagi Sebab Kita seolah-olah sedang meletakkan dia Antara dia dan api neraka Sebab itu kita kena hati-hati Dan kita kena jaga-jaga Dan yang keduanya itu Kepulau uh, dusta yang disebabkan oleh sifat munafik. Sifat munafik ni iaitu dia dia dia mungkin dibercakap sesuatu di luar apa yang dalam hati dia bagi tahu. Yang mana Allah Azza wa Jalla kecam orang-orang munafik ni dan Allah telah memperuntukkan satu surah dalam dalam Quran berkaitan dengan orang munafik. Dan antaranya Allah sebut idza jaa al-munafiqun qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh Wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Ya yang, yang Allah kata bila mana orang munafik ni datang. Dia kata qalu nashhadu Mulut je dia bagi tahu ya Rasulullah kami menyaksikan bahawa engkau adalah Rasulullah. Padahal hati mereka mengatakan sebaliknya. Tetapi Allah kata wallahu ya'lamu innaka larasuluhu dan Allah tahu bahwa memang Nabi Muhammad itu adalah pesuruh kepada Allah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun dan Allah memperakui dan Allah mempersaksikan bahawa penyakSIAN orang-orang munafik ini adalah dusta yang belaka dusta belaka dan ini yang perlu kita jauhi dan perlu kita hindari daripada kita bersikap sebagaimana orang munafik yang mana dalam ayat Al-Lay pun Nabi dah sebut dalam hadis yang lain antara tanda-tanda seorang itu munafik apa dia antaranya sebahagian nabi bagitau idza hadatha kadzab bila mana dia bercakap ber, ber, ber, berjanji apa-apa ber, ber, ber, bertutur dia akan berdusta dan yang ketiga iaitu bila mana seseorang itu berdusta disebabkan dia memang tak cerdik macam mana kita tengok hari ni ramai orang menipu orang ramai dengan mengakui bahawa dini adalah nabi kita pun dah macam-macam kes kita dengar. Dah ramai pula orang yang percaya. Sedangkan kalau kita nak nak nak nak tahu orang-orang yang macam ni dia kita tahu ditipu je. Dia, ya. dia bukannya berkata benar. Mustahil dia adalah Rasulullah. Mustahil Dini adalah wali Allah yang kita tengok pun kita tahu dia tersalah. Sedangkan wali Allah itu Allah beritahu ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wala hum Orang-orang yang beriman Dan orang yang bertakwa Mereka inilah yang sebenar-benarnya wali Allah Dan bukannya sebagaimana orang-orang yang menipu Daripada luaran kita mudah tertipu Tetapi Allah menilai Seseorang itu daripada taqwa Untuk nak mengetahui bahawa Si fulan adalah wali Allah Ataupun bukan Tetapi manusia selalu menilai Seseorang itu daripada luaran Itu beza antara makhluk dan khaliq makhluk tidak mampu menilai dalaman tetapi khalik yang menciptakan kita dia tahu tentang apa yang tersirat dan tersurat pada hamba-hambanya insyaallah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya dan moga-moga insyaallah pada perkongsian ini ada faedahnya aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ada lagi Oh, disuruh saya tukar baju. Datang balik. Hahaha. <tuk tukar baju. Hahaha. Sambil menuju baju. Hahaha. dalam penipuan. Hahaha. Tahu tak? tak? Tanya lagi. Hahaha. Main, main, main. Hahaha. Tukar baju lah. Hahaha. Tidak ada baju. Hahaha. Yang bagian baca bule, sampah. Tiada suka majulah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kasih. kasih. Terima kasih. Terima Terima Did you say it? You've been in the morning there. Who knew? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wassalamu ala rasulihil amin Nabina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syrahli sadri wa yisirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli amma ba'd Berjumpa kita lagi dalam episod yang keempat dan kita masih lagi dalam syarah kitab Hilyatul Talibul Ilm yang mana kita membicarakan tentang adab-adab ataupun perhiasan seorang penuntut ilmu yang wajib ada terhadap mereka yang ingin menuntut ilmu khususnya ilmu agama Allah ini dan insya-Allah hari ini kita akan teruskan lagi bacaan matan kitab yang seterusnya yang akan dibaca oleh al-Fadil Syekh Aiman tafadhal Bismillahirrahmanirrahim Baka tisbaka atuzai Janganlah engkau membuka untuk dirimu jalan petunjukkan di luar di luar luang lingkup syariat. Wahai pengikut ilmu, tingarilah melangaui batas kejujuran dalam berbagai bentuk dalam berbagai petunjukkan yang akhirnya akan menimbulkan kebohongan dan tujuan terburuk dalam hal ini adalah berbohong dalam ilmu karena penyakit persaingan orang-orang yang hidup sezaman dan sum'ah yang bertebangan di al akasi. Dalam matan ini Sheikh Bakar cuba untuk nak menekankan kita dan Insyaallah dalam episod kita hari ini kita akan uh, berbincang ataupun berdiskusi tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan kejujuran yang mana tentang kejujuran kita telah sebutkan dalam episod yang lepas dan uh, ya. dalam dalam ini Sheikh uh, membawakan satu sebagai satu contoh dan ini yang juga suka juga sebut saya sertakan hadis Nabi saw iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim munsi hadis Asma' yang mana hadis Asma' satu hari dia kata seorang wanita ni dia tanya, dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dia kata dia ada madu dan dia kata boleh tak kalau dia nak cuba menunjuk-nunjuk pada madu dia dengan sesuatu yang sebenarnya bukan milik dia pun contohnya Kalau lah dia nak kata bau ni bag suami dibeli untuk dia mungkin dia dia dia jealouslah dia orang gaduh ke apa tetapi hakikatnya tu bukan beg dia. Boleh tak dia nak dicakap macam tu? So Nabi beritahu al-mutashabbi' bima lam yu'ta kala bisthaw baizu. Nabi bagitu orang-orang yang mengkenyangkan diri dia dengan sesuatu yang bukan milik dia, maka seolah-olah dia memakai pakaian yang dusta. Iaitu orang ni hakikatnya dia tak tahu tapi dibuat-buat tahu. Itu juga sebahagian daripada maksud hadis ni. Begitu juga dengan orang yang mana dia dia ni orang tak berapa pandai pun, tak alim ke apa. Tetapi dia mengaku diri dia alim. Dia mungkin sampaikan me, mereka merekreka fakta-fakta, ditambah tukuk tambah dia punya sejarah hidup yang mana dia nak bagi tahu kat orang, dia adalah orang yang berilmu dan orang yang pandai. Maka ini juga termasuk dalam al-mutasyabbih bima lam yu'ta. Orang yang cuba nak kenyangkan diri dia dengan sesuatu yang bukan milik dia. Sedangkan Nabi SAW dan Allah Azza wa Jalla dah sebut dalam Al-Quran. Macam mana Allah bagi tahu kat kita wala taqfuma laysa lakabihi ilm. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaiika ula. Ya Allah bagi tahu kat kita lagi janganlah kita bercakap dengan sesuatu yang di luar yang pengetahuan kita especially bagi orang-orang yang tak tahu iaitu bila mana kita sebagai penuntut ilmu ditanya tentang sesuatu masalah kita mungkin, kita malu nak cakap kita tak tahu maka kita pakai belasah, kita pakai goreng sedangkan apa yang kita cakap itu tentang agama Allah yang merupakan perkara yang paling perlu untuk nak kita berhati-hati dan jaga sedangkan kalaulah kita tengok doktor ke Doktor ni kalau kata dia nak bagi ubat, kalau dia nak melakukan satu keputusan pembedahan ke? Dia tak boleh nak rasa-rasa, dia tak boleh nak pakai cakap je, pakai bagi je ubat asalkan, asalkan dia rasa orang ni sakit ni, dia bagi ubat tu. Dia tak boleh begitu. Kalau dia buat begitu, dia sedang bermain dengan nyawa manusia. Begitu juga dengan kita sebagai penuntut ilmu. Kalau kita tak tahu tentang satu masalah dan kita pakai goreng je, Maka kita kena berhati-hati sebab kita sedang bermain dengan agama Allah Yang mana kalau kita salah Dan kita bercakap di atas bukan ilmu Tanpa dasar hujah Yang mana kita bukan ahli dia Maka kita akan berhadapan dengan azab Allah Sebab itu tak semua benda yang kita boleh ulas Tak semua benda yang kita mampu untuk nak jawab Dan Nabi SAW dah sebut dalam gaid dan hadis Sahih Bukhari dan Muslim Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir Fal yakul khairan awliya semua Siapa yang beriman kepada Allah kepada hari akhirat maka berkata baik kalaulah dia tahu dia tak boleh nak berkata baik dia tak boleh nak menjawab yang dia tahu kalau jawapan itu hanya akan memberi mudarat dan bukan akan bukan atas dasar ilmu maka dia berdiam diri dan ini petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak semua benda yang mana kita mampu untuk nak ulas tetapi bila mana kita terperangkap dalam situasi kita rasa malu Yang mana kita rasa macam Satu yang aib untuk seseorang itu Mengaku dia tak tahu Maka kat sinilah terletak bahaya Bila mana kita cuba-cuba Untuk nak nak bercakap Konon-konon atas dasar ilmiah Tetapi sebenarnya Kita hanya mungkin copy paste Mungkin kita cilok sana Mungkin kita Apa-apalah yang membuatkan orang Nampak macam kita gempak Tetapi sebenarnya bukan sedemikian seolah-olah ini maksud hadis Nabi bagi orang-orang yang me me mengkenyangkan diri dia seolah-olah dia nak claim sesuatu dia nak orang puji dia dia nak biar orang merasakan bahawa dia alim ke dan sebagainya sedangkan dia bukan sedemikian maka Nabi bagi tahu dia umpama orang yang pakai pakaian-pakaian yang dusta orang yang pakai yang dusta ni macam mana? maksudnya dia mungkin bukan orang yang zuhud dia mungkin bukan orang yang baik tetapi, dia pakai daripada segi luaran, orang nampak oh dia ni pakai baju koyak-koyak dia ni mesti zuhud. Ataupun dia hakikatnya dia bukan para alim ulama, Tetapi mungkin dia pakai pakaian yang kebiasaannya para ulama pakai. Maka orang menyebabkan, eh dia ni mesti alim. Dia ni sebab dia ni baju dia nampak macam baju ulamak. Macam baju Tok Guru. Baju apa ke. Maka orang macam ni pun, dia cuba untuk nak mengkenyakkan diri dia dengan sesuatu yang bukan hak milik dia. Maka dia, ter, dia, dia berada di satu persimpangan yang sangat bahaya dan uh, perlu kita berhati-hati. Dan kita perlu ingat bahawa setiap daripada pertuturan kita Allah akan hisap. Allah sebut dalam Quran: "Majal Fadu min Kaulin Ilaladaihi Rakhibun Adi". Tak ada satu lafaz pun yang kita sebut melainkan akan dicatat sama ada baik atau buruk. Dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu waktu penduman yang perlu kita kita pegang hari ini di musim yang mana semua orang ingin memberi fatwa. Semua orang gopoh untuk nak mengulas sesuatu isu haram ke tak haram ke tentang itu dan ini. Semua benarlah. Sampai ke Ibnu Mas'ud bagi tahu, mereka kalau kamu mendapati seseorang ni dia bukan mufti pun, bukan orang yang mempunyai autoriti untuk nak memberikan fatwa. Kemudian dia semua benda dia nak cuba bagi fatwa. Semua benda dia nak cuba ulas semua benda dia nak cuba untuk nak cakap, Maka ibnu mas'ud bagi tahu ketahuilah bahawa orang ini adalah orang yang gila. Sebab orang yang gila je yang dia akan cakap, dia pakai cakap dia semua benda. Dia tak fikir pun tentang baik dan tentang yang buruk. Dan kita kena hati-hati, moga-moga penuntut ilmu kita kita especiallynya tak termasuk dalam mereka yang gila sebagaimana disifatkan oleh ibnu mas'ud radhiyallahu anhu. InsyaAllah kita akan sambung lagi ke dalam segmen-segmen yang seterusnya selepas ini. Alhamdulillah kembali kita lagi dalam segmen yang seterusnya dalam episod kali ini Yang mana insyaAllah kita akan sambung lagi dengan bacaan matan yang seterusnya Tadi kita dah berbincang tentang masalah-masalah uh, ataupun benda-benda perkara-perkara Yang boleh mengguris kejujuran seseorang Dan insyaAllah kita akan sambung lagi bacaan siapa yang memerhatikan sumpah yang memiliki kedudukan sebenarnya maka hendaklah dia mengetahui bahawa di alam ini ada banyak orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan ada banyak pena yang fikis sehingga mereka akan membandingkan sumpah itu dengan adat maka sempurnalah keaibannya dirimu dari tiga perkara yang pertama hilangnya kepercayaan dari dalam hati manusia yang kedua kehilangan ilmumu dari kemursultan penerimaan Yang ketiga engkau tidak akan dipercayai meskipun engkau benar Intinya, sesiapa yang mereka-reka perkataan bererti dia adalah saudaranya penyihir Dan penyihir itu tidak akan menang di mana pun dia berada. Antara perkara utama yang boleh me mengguris ataupun mencabul kejujuran kita ialah bila mana kita terlampau mencari sum'ah. Mencari sum'ah ni apa maksud dia? Iaitu kita mencari kemasyhoran Ataupun kita mencari nama yang baik Sebab Bila kita ada nama yang baik Maka kita ada reputasi yang nak dijaga Berbeza dengan orang yang tak dikenali Daripada mana-mana Kalau dia bersalah pun Mungkin orang tak peduli pun Dan dia mungkin tak rasa malu pun Sebab tak ada orang kenal dia Tetapi yang bahaya dan sangat bahaya Ialah mereka yang berada di pentas-pentas Daripada kalangan para asatizah Daripada kalangan para pendakwa yang dikenali oleh orang ramai maka mereka ini yang mempunyai sum'ah mereka mempunyai reputasi yang mana di antara dia nak menjaga reputasi dia sometimes nak menjaga reputasi dia ataupun dia nak bercakap ataupun dia nak berpegang dengan kebenaran ini banyak terjadi bila mana orang ni dah famous bila mana orang ni mungkin dikenali oleh orang ramai dan kemudian dia ditegu oleh segelintir pihak Mungkin dia ada melakukan kesilapan Mungkin dari sudut ucapan dia ada tersalah Mungkin apa yang disebut di kuat hadis Mungkin ada yang tersilap Dan manusia ni kadang-kadang silap dia disengajakan Ada yang sebahagiannya tak disengajakan Dan ada yang disebabkan ter, tercakap, lajak cakap Biasalah Dan itu biasa Mana-mana manusia tak ada siapa yang maksum Daripada sebarang kesilapan Tetapi Bila mana ia melibatkan kesilapan ilmiah Yang mana perlu untuk seseorang itu jaga dia tak boleh ada perasaan angkuh, dia tidak boleh ada perasaan ego untuk dia berpegang dengan kebenaran jika ada pihak lain telah membentangkan kebenaran itu kepada dia. Dia tak boleh bila mana dia tahu dia silap tetapi disebabkan dia malu nak nak bagi tahu ke orang ramai yang dia salah. Dia dia rasa benda itu boleh menjejaskan reputasi dia. Mungkin aib bagi dia. Maka dia tak, nak, dia tak nak mengaku juga kesilapan dia Dan ini banyak terjadi pada kalangan kita wal-iadu Dan sum'ah ini Bila mana orang nak menjaga sum'ah dia Nak menjaga reputasi dia lebih daripada Dia nak menjaga kalam kalam Allah Dia nak menjaga wahyu Allah Maka kita kena tahu bahawa Kita kena persoalkan balik hati kita Keikhlasan kita Adakah kita menuntut ilmu Adakah kita berda'wah kerana Allah Azza Wajal? Adakah kerana untuk demi kebaikan umat dan demi kebaikan agama ataupun sebaliknya kita berdakwah ni semata-mata untuk nak mengangkat diri kita? Sedangkan Nabi saw sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, Nabi begitu: "Man tعلم علمًا مما يبتغ به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لمرح رائحة الجنة. Siapa yang menuntut satu ilmu? Yang mana ilmu tersebut boleh digunakan untuk mendapatkan keredhaan Allah Tetapi mereka ini hanya menuntutnya untuk mendapatkan habuan keduniaan Maka dia tidak akan mencium bau syurga Bayangkan bau syurga pun kita tak dapat nak cium Sedangkan Nabi bagitahu bau, bau syurga ni boleh dicium daripada beratus tahun punya perjalanan Jauh Tapi maksudnya bila kita tak boleh cium tu kita terlampau jauh daripada syurga Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Nabi bagi tahu lagi man taallama ilman siapa yang siapa yang man taallama al ilm siapa yang menuntut suatu ilmu tersebut li yubahi ulama untuk nak dia bermekah-megah ber, dengan ulama auliya mariyah bi ataupun sebabkan dia nak berdebat dengan orang-orang yang sufaha orang-orang yang tidak cerdik ni maksudnya dia kerja dia dia belajar ni semata-mata dia nak berdebat dengan orang, dia nak mencantas orang, dia nak itu ini. Auliasrifa wujuhan nas ataupun dia nak membuatkan manusia orang ni nampak kat dia iaitu sum'ah reputation yang kita bagi tahu, populariti dia. Dia nak orang iktiraf dia sebagai orang yang hebat. Dia nak ada spotlight, dia nak dia dikenali oleh orang ramai. Nabi bagi tahu Orang yang macam ni walaupun dia belajar ilmu agama Allah yang sepatutnya ilmu agama Allah ini boleh digunakan untuk keredaan Allah untuk mendapat syurga Allah sebaliknya ilmu ini akan menjadi api neraka buat dia dan orang yang sebegini akan dicampak dalam api neraka disebabkan dia tidak ikhlas kerana Allah azza wajalla dan yang ini benda yang paling perlu kita elak dan yang paling perlu kita hindari dan orang-orang yang mana bila mana dia tidak jujur dalam percakapan dia Dalam pertuturan dia Dalam dakwah dalam apa yang disampaikan Ada kesan-kesan dia Yang mana sebahagian kesan-kesan dia Telah disebutkan oleh Syirah Bakar Zaid ni antaranya yang dia beritahu Hilangnya kepercayaan manusia kepada kita Bila mana kita tak jujur Dan kantoi pula tu Dan akan menyebabkan orang hilang dah Perasaan fiqah Kepercayaan di kepada kita Disebabkan mereka tahu bahawa kita ini tidak amanah Kita bila mana kita ditegur Mungkin uh, dalam satu hadis kita mengucapkan satu hadis kadang-kadang ada benda yang kita tak perasan mungkin disebabkan kelemahan ingatan kita dan mungkin juga kesilapan kita lalu ada orang tegur tetapi kita tak mau juga tak mau juga admit yang kita salah bila mana orang tahu dan orang memang nampak kita salah orang lama-lama orang akan hilang kepercayaan daripada kita Orang dah tahu kita ni bukannya berdakwah disebabkan ilmu Bukan disebabkan kebaikan manusia dan kebaikan umat Tetapi kita hanya berdakwah nak menegakkan benang yang basah Menegakkan pandangan kita semata-mata Dan ini merupakan kesan yang pertama Dan kesan yang kedua yang disebutkan oleh Iaitu kehilangan ilmu dan kemerosotan penerimaan Iaitu lama-lama bila mana kita angkuh Kita tak mau menerima kebenaran Ilmu kita lama-lama akan hilang Ilmu kita tidak akan berkembang sepatutnya ilmu ini kita happy, kita gembira bila mana ada pihak yang membetulkan kesilapan kita sebab kita boleh belajar sesuatu yang baru, kita menambah ilmu satu ilmu yang baru kita membetulkan kemungkinan salah faham kita yang sebelum ini dan kita sepatutnya gembira yang ketiga, kita tak akan dipercayai lagi walaupun selepas ini kita bercakap benar sebab kita tidak mengamalkan apa yang kita cakap dalam pepatah uh, ulama dalam sebuah syair ulama sebut اذا لم تعمل به كان حجهتا عليك ولم تعذر بما انت جاهله fa in kunta qad utita ilman fa inna ma yusaddiq yang mana kalau kita tidak beramal dengan sesuatu benda yang kita tahu kita tahu jujur ini penting tapi kita tak beramal maka itu akan menjadi hujah buat kita ke atas kita di akhirat kelak Allah akan persoalkan kepada kita kalaulah kita diberi satu ilmu dan kita tidak mengamalkan bagaimana manusia nak mempercayai orang yang ber, yang tidak beramal dengan ilmu dia maka kita berdoakan sebagai moga-moga Allah menjadikan kita sebahagian daripada penuntut ilmu yang beramal dengan ilmu yang kita pelajari kerana itulah ilmu yang bermanfaat dan insyaAllah kembali kita ke dalam segmen yang seterusnya ¿Se me Sí. sí. sí. sí.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 Alhamdulillah kembali lagi kita dalam uh, segmen yang seterusnya dan merupakan yang terakhir untuk episod kali ini dan insyaAllah kita akan sambung lagi dengan bacaan matan yang seterusnya syurganya penuntut ilmu adalah perkataan aku tidak tahu kiranya itu dapat dirusak dengan merenikannya dan perkataan katanya dengan demikian jika separuh ilmu itu adalah perkataan aku tidak tahu maka separuh Kejahilan itu adalah perkataan katanya atau aku rasa Benda yang paling utama yang membuktikan kejujuran seseorang Bila mana dia mengaku pada tempat-tempat yang dia tak tahu dia Diberani mengatakan bahawa dia tidak tahu Dan itulah yang disebut oleh sahabi Al-Jalil Ibn Mas'ud radhiyallahu r.a dia bagi tahu sebahagian daripada ilmu Bila mana seorang itu tahu untuk nak mengatakan Bila masa dia tak tahu Dia mengatakan bahawa dia tak tahu Dan dunia hari ini Masalah yang terjadi dalam dunia ilmu hari ini Bila mana kita tak reti nak kata tak tahu Yang mana semua perkara kita nak ulas Daripada perkara-perkara yang kecil Sampai kepada perkara-perkara politik Sampai kepada, wah, wow, benda-benda yang mungkin kita tak faham pun apa yang berlaku Tapi kita rasa yakin Dan kita rasa confident dengan pandangan yang kita pegang Padahal banyak benda-benda yang kita tak tahu Kalau lah kita boleh belajar dan kita perlu belajar Dan penuntut ilmu wajib menjadikan benda ni sebagai zikir pada mulut dia Iaitu bila mana orang tanya, dia kata dia tak tahu Aku tak tahu, aku tak tahu Ibnu Umar, bila mana orang tanya dia, dia, dia boleh cakap dia tak tahu dia akan happy kemudian di, bila mana orang tu dah pergi dia kata sangat beruntung diri Ibnu Umar yang boleh mengatakan tak tahu sebab manusia ni dia rasa malu dia nak cakap dia tak tahu dia rasa kalau orang ni kita dah belajar takkanlah ustaz tak tahu ha, itu, itu bahaya dia takkan dia dah mula fikir tentang reputasi yang kita sebut tadi sedangkan kita sepatutnya bangga dan gembira bila kita kata I don't know. Saya tak tahu. Itu bab kata Syakbi seorang tabi'in yang meninggal sekitar tahun 105 Hijrah. Dia bagi tahu qaul la adri nisfu al Separuh daripada ilmu ialah bila mana kita kata kita tak tahu. Ha, jangan kita kita ingat yang kita tahu itulah adalah sebahagian daripada ilmu, tetapi sebahagian daripada ilmu, separuh daripada ilmu bila mana kita tahu kita mengatakan kita tak tahu dan itulah bila mana Imam Malik yang kita dah sebutkan dalam episod yang lepas bahawa Imam Malik antara ulama' yang paling tak suka ditanya dan paling berani mengatakan aku tak tahu dia tak kisah pun reputasi dia yang hebat di seluruh dunia yang orang sanggup bermusafir travel daripada jauh ribuan orang nak belajar daripada Imam Malik dia mempunyai anak-anak murid yang hebat-hebat tetapi dia tak pernah malu untuk nak mengatakan tak tahu sebab dia kata Allah dah sebut dalam Quran Inna sanulqi alaika Qaulan saqilah Sesungguhnya Allah akan campak kepada kita Tentang satu Qaul perkataan yang berat Iaitu wahyu Allah ni bukannya kita boleh Ambil mudah, bukannya kita Boleh cakap halal, haram, harus ni Seolah-olah macam semudah yang mana Kita kita baca dalam buku Tetapi benda tu akan menjadi satu tanggungjawab Sebab tu Imam Malik rahimahullah Dia tahu kalau orang tu nak jawab Dia nak bagi satu fatwa dia nak jawab apa yang orang tanya tentang halal dan haram ni, dia perlu imagine dia ber, di depan dia ada syurga dan ada neraka. Dia, dia dengan jawapan dia tu dia akan masuk ke neraka atau masuk ke syurga. Kalaulah dia merasakan bahawa dia boleh masuk syurga dengan jawapan dia tu, maka jawablah. Tetapi sebaliknya kalau dia merasakan bahawa dia bercakap, dia menjawab bukan atas dasar ilmu yang nyata dan dia tahu dia bukan ahli dia dan itu akan membawakan dia kepada neraka Maka jangan jawab Dan sebab itulah Al-Imam Al Syafi'i rahimahullah Antara murid-murid dia Selalu cerita Kami bila mana tengok Imam Syafi'i Ditanyakan tentang satu masalah Kalau kita Kita yang bukan di martabat Imam Syafi'i pun orang tanya, orang tanya satu Kita jawab seribu Tetapi Imam Syafi'i Seorang Imam Mujtahid Seorang yang diakui Antara ulama' yang paling Paling dahsyat lah Paling hebat lah Paling fakih Bila mana ditanya tentang satu masalah Dia akan diam Murid dia tahu Dia akan fikir Dia akan fikir Kemudian murid dia tahu Apa benda yang kamu diam tu Kenapa tak jawab tu eh? Sebab Imam Syafi'i bagi tahu Aku sedang menilai Adakah lebih baik aku menjawab Ataupun lebih baik aku mendiamkan diri Sebab tak semua jawapan yang kita tahu Kita boleh jawab pada publik Ada jawapan yang kemungkinan Bila mana kita sebut Kepada orang ramai Walaupun jawapan kita tu benar Kita merasakan benar Tetapi mungkin juga jawapan tersebut Akan membawa kepada Kerosakan lebih besar Akan membawa kepada Salah faham Yang lebih dahsyat Maka kita tahu mudarat dia besar Maka kita tinggalkan dan uh, ini yang antara penyakit talibul ilm Penuntut ilmu hari ini Ialah bila mana daripada kita kata kita tak tahu Sebaliknya kita kata apa Jawapannya aku rasa, aku rasa, aku rasa I think boleh kot Saya rasa saya pernah belajar benda ni dulu uh, Haram maksudnya Ataupun kita rasa-rasa Bila kita rasa-rasa ini bukan masakan kalau masakkan kita boleh rasa manis kita tambah kalau ku lebih kurang ma manis tu kita tambahlah gula sikit kita boleh rasa-rasa tak mudarat pun. Kalau kurang manis ke taklah sampai tahap kita mati ke apa. Tetapi bila mana kita rasa-rasa dalam agama maka dengan sikit je kita nak merasa tu kemungkinan besar dia akan membawa satu impak negatif yang besar. Kita tak yakin, kita tak kita tak faham dengan jawapan kita. Dan kebanyakan kita memang macam tu. Kita sebenarnya merasa. Je. Pertama disebabkan kita adalah zaman yang mana penuntut ilmu hari ini kekurangan dari sudut kefahaman. Ini memang kita kena admit. Kefahaman kita jauh berbeza dengan para ulama dulu. Nak memahami nas, kita baca berpuluh kali pun kita mungkin tak faham satu-satu teks, satu-satu dalil. Sedangkan para ulama dulu even daripada satu hadis yang pendek macam Imam Syafi'i rahimahullah dengan hadis yang pendek je tentang ya Abah Umar ma fa'ala an nugair, hadis sependek tentang kisah burung burung kepada Ali Anas tu pun dia boleh istinbat lebih daripada Seratus istinbat. Kita fikirlah Seratus istinbat hadis pendek ni macam mana dia boleh istinbat lebih daripada 100. Kita mungkin nak nak memahami hadis tu pun dah problem. Dan kemudian dengan masalah memori kita yang lemah pada hari ni. Kita dah tak ingat dah masalah, kita belajar hari ni esok lupa. Itu yang buatkan kita rasa rasa aku rasa. Dan kita tak confirm dengan apa yang kita belajar. Mungkin kot, rasanya aku rasa haram. Memang betul. Sebab aku dulu ada belajar. Aku rasa macam pernah dengar. Berapa banyak yang kita rasa-rasa yang zhan, yang sangka-sangka ni, tetapi hakikatnya zhan tersebut, macam mana Allah sebut dalam Quran, Ijtani buka thiram minal zhan inna ba'dal zhan ni'ithim jauhilah daripada sangka-sangka-sangka ni berperasangka rasa-rasa sebab Inna ni banyak daripada sangka-sangkaan kita ni berdusa je kita salah nanti menukil maklumat nanti kita salah dalam menilai kita salah dalam memberikan pendapat banyak daripada kita menghadapi masalah yang serius dalam bab ni dan kita seharusnya jujur pada diri kita kalau kita bergelap talib al-il ilm, penuntut ilmu kita Berkelakuanlah sebagai penuntut ilmu yang mencari ilmu Jangan penuntut ilmu yang berkelakuan seperti mufti Ataupun para ulama yang masarsa billah kita jauhilah daripada terjebak dalam golongan ini Dan uh, insyaAllah uh, kita akan sambung lagi Syarahilya talibul -il ilm Dalam episod yang akan datang Kerana masa mencemburi kita pada hari ini dan moga-moga uh, ada manfaat Daripada perkongsian kita hari ini Dan mampu menjadikan kita Antara talib al-ilm penuntut ilmu yang sejati Yang berada di landasan yang benar Aku luqaw li hadha wa astaghfirullah al-azim ali walakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> ala macam mana macam mana matan ah oh arab dia junnah Ini yang terjemah ni Jannah ni macam kata perisai kan. Ya, yep. itu yang pelik dekat syurga. Kalau jannah perisai ni memang betul penuntut ilmu ni kita kena jadikan dia sebagai Perisai kita, penghadang kita Ialah kita mengatakan, aku tak tahu Itu kita punya defend, defend kita, janganlah orang Orang tanya apa-apa, kita tak ah, Try juga, try juga, kalau tak tahu defend kita, aku tak tahu Kalau kita tanya orang Saya